مرانو مختار موحیدو کو دمولانا مبتی توسیب احمد سے دور اے تفسیر القرآن دا چورتر نمبر کیسر پر محلہ بلالخیر مرغوظ کی پر دست نو او پر گیار نو دوزارات کی شہر ایدید من عویدو پتہ ایسا تی اشاری توید سنت کے سر اینڈ سیڈیز مارکل نمبر تیس عبد الرحمن بلازان اس دیمین چوک جانگیر آراد سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید نمبر زیرو بله ما زخل کلر اللہ تعالی تا حلا بصیرتین پوخیارتا سرا پوخیارتا سرا او آغا سوک چی چاد زمان تابی داری اکلا. یا دا مانا چی ثابت یمز پوخیارتو با یمز پو بصیرت اوخیارتو با او آغا سوک چی زمان تابی داری کلی زا اللہ تا خلق بل ما او زخ پل پو, دل... پو دل... دلیل باندی ما او اغا سووک چې زما تاببیداری کرده او خیارتیا معام را ځي په او خیارتیا سره دوی ماه په دلیل سره دلاې نقلیه او دلایله ااقیا او شغه ما زما کاردارې چې بلم خلکل نخپله هم په دلایلو باندې بلم او زما تادار با هم په دلایلو باندې را بل کوي دا نه چې راشي ب زګانې دینو ځان د پاره وګوره حالله بسرتتن. په حکمت او بصیرت سره نه حکمت او بصیرت سره سره حکمت او بصیرت دا د دې حکمت او. چیو ټکه دي ولنه مرزي او بس هغه جهاله او سو خبره زکړي هغه کو او ټول حق پټو د بصیرت معنی دلائل دلائل حکمت او بصیرت دا مطلب نه که حکمت شیمپ حکمت سره حکمت او بصیرت سره نه داغه دا مطلب نه چې ته حق پټکا دا معنی نه دوايا دا, دا تا چې ته کم حکمت اغه سره نه د منکر وای نو خیر دی امر بالمعروف صرف کوئی وایا کان اولای او هغه حکمت او بصیرت او هغه دلیل څه دی هغه دا سبحان الله او پاکی د الله تعالی لرا ما انا من المشرکین او نه ما زده مشرکانونه د مشرکان نن داس صفا اعلان بکه کنه چې مشرک نيم صفا به سبحان الله پاکی د الله بیان کا څه مطلب اشاره دی خبره تا چې کله د پیغمبر دعوت کین او ول بر رد شرک د پیغمبر د متتبینو کار داده د چا د پامبر تابی داې کړي چا به اول رد د شیر کو رد د شیر کوونا چې سړی کور اوول رالی او د واده شپې نو دا جین کويسهخه ټولشي ګړه جین کو د چاام ګاانړ دا ټوله ج کو دا را شي او غ سره ک نو اول اولغه چې کم د لاړه شيان بي. او بیا دوله سپو پایار سر د مخه او د سر وخ چې داله برابر کی سپیو کې د هغې نه پس ته کاالیا چایخ هغې نه پس ته کالیشي دا نه چې هغه د میخې د غوجې ن راولی چې د پو پوونې چادي او د غې په پوندو کې غشایانن ختی او دا چې کوو د د ډوزو بوی نه دا د غشایانو هره داته کالی ته راون کې نههغ داسې نه کوي هغ اول خاص س پاک ک دا اول چکم ده تخلیہ دا و بیا تخلیہ ده اول د موحد کار بدای متبید سنت او متبید پیغمبر چی دا کار بدای چې اول رد شرکو کی او داغه نفس چې کمله نو بیا توحید بیان کې او دا اعمال او کالی وتروست بیا وا چې دا اعمال دا د اعمال کالی وتروست وا چې په دې حیثیت کې نه دې بشر د ګوره پیغمبر الله وی چې اعلی بصیرت حکمت او بصیرت سره ساله د شرکک سامردی نه د شرک رات دسوکه د شرک د یو قسم د خبر چې شرک سو څان دی شرک پیژنې نه بیا او کا پیژنې نو په انو لسی نه نه نه چې مونږه مشران د اختلافي مثالونه بیان نه منکې رد د شرک خو اتفاقي مسالې ده دینه ته منې کړي دینه ته څنګه منې کړي واوا بس ذای الاخرې او دوباره وما ارسلنا من قبل کا د دغه سوال ته خوې نو پارشتہ والے نرازی اے مانا ٹول انبیاء وما ارسلنا ندلیگلی منگا من قبل کام آخستانا اللہ رزارن مگر سڑی منگا بوانی کو لاغیتا من اہل القرآن دک خارون والنا افلا میسیرو فی الارب آید ای نگرزی پزمکا کچھو گوری سرانگیشو انجام دا کسانو چی مخ کیو دا دینا او خام خام کور دا خیر دغو رید پار دا کسانو چیزان بچ کرد شیر کیا تونا افلا تاقلونا آیتا سعقن ناخلی حتی دستای اصر دا آیات کریمه په اعتبار د تفسیر سره انتهایی د مشکلات نه دي لکن هغه مشکلات تاسو د اړتیا ضرورت نشته اسانه ترجمه ده تاسو کومه اسانه ترجمه یو د دا د کومه داسه کوي ورنا فدی کی پری اول اشکاله دي چې دا حتا متالق څه دي د یاس او د نا امیدۍ نسبت انبیایو ته شوي دي زوان نو او اودے کے انبیاء څنګه دا ګمان کړی دی دا درې وجوده ښکاله بیا دا غی خپل خپل جوابات تی او چې کذبوشی نو پاره کې توجیهات دی چې بوشی پاره کې توجیهات دی چې کوذیبوشی نو پاره کې لاستوجیهات دی هغه چې اوس تاسو تکوم نه نه پتا زبو هیګی او نه چې کندلغه تاسو ته ضرورت شته خو بس آسان ترجمه لتا کوم یو یو یاد یا وا داس دکې دا حتا تر دې پوره تر څ یاني شو لېټ شو لېټ شو مطلب دا نصرت د الله نراته لګ مؤخر شو نو هغه نصرت چې مؤخر شو لګرسته شو تر دې رسته جو ای اثر رسولو تر دې پوره نا امید شو نا امید شو انبیاء کرام تضری طور سرا زکا تضری طور سرا نو امید شو یادا چنا امید شو ف اعتبار دو دی سرا م... یا اس من وقول مسبب به اعتبار فقدان السبب سبب نون زکا سخ کاریدل نپس تر گوبان نو د دیو جنا د مسبب نه نو امید شو شنو <تصف> سترت کو جوله ناراضی معنات تضری تور سرا پر دې پورې چناو مه د شو امبیا کرام تدویت ور سره و او دی دا ګمانو کو انهم قد کوذبو چې بهشکا د امبیاو دا ګمانو کو انهم چې دا امبیا دروغ کړي شوی دی دای سرا دروغ کړي شوی دی دای سرا د جانب د امتنا دا به سره ولګي دروغ ویلشوی دی دیتا د طرفه د امتنا نو باس چه دا گوما تبقی طور سرا انبیا چه کم دی نو میدشو او دا گوما نوکو چه دی کمو خلکو منگ تاوی چه منگ پا تا سیمان سی راوڑه دی منگ پا سی امداد سیم کو دی خون جوڑ دروغ ویلو دا گوما انبیا اوکو نو چه دیتا رالا نو جا آهم نسرونان راغ امداد زمنگا فنجی امن نشا نجات ورک منگا آغا چالا چه چا قخشو او نو آپس کی گئی عذاب زمنگا د قوم مجرمنا یہ دا مانا چې زماعیر وزون نو کی راجی کا امتیانو تا دا وزون نو دے امتیانو دا گمانو که انہم قد کذیبو چه دے امتیانو تا د امتیانو سرت دروغ ویل شو دی دروغ کړي شو دی امتیانو سره د جانب د انبیانو په وخت د تائیں د نصرت کې چې انبیا وته په دی وخت باندې باندې نصرت راځي نا غا نصرت دغه وخت نه لګ لیټ شو نو د انبیا د امتیانو دا ویګ نه منته د انبیا دروغ ویل دی نو فجاءهم نصرنا زموږه امداد راغې <coughs> نورم غاڼې مانی دی دا دوه کافید غنیمت دي دي ځکه خدا داووده ماناسو فتح او غلبه بادل مصائب دا بستای زګه په خانو انبيیا ته امداد راغلو الله دې اوسو زمونږه امدادو کی الله دې زمونږه امدادو کی یا الله څنګه دا صورت اختتام تمس یا الله او یا الله څنګه غېتا دا سنصرت راغله نو یا الله دا صورت اختتام تاسو مونږ صبر یا میا الله مونږ دې به صبرایو الله بس بس په مینه مخالف راهمو کې په دې ملک راهمو کې د مجاهدین او مخلصین امدادو کې یا الله د ظالمان تبا کې یا الله د علماء امدادو کې یا الله د علماء امدادو کې یا الله د علماء او د دنیا او د اخرت پر دې او ساته یا الله د دې ملک حفاظتو او یا الله من سره دا خپل وادی رښتیا کی یا الله ډیر ګناغاري خو یا الله د دې د درس په اختتام کې دا نه سوال کو یا الله من سره دا ماملاو کې چې زما سره نصرت راشي یا الله بس من باندې خپل رحم وکړه الله او د دې ملک د علماو حافظو او ناصر شه د مدارس او حافظو او ناصر شه او د ظالمان اتحادیان په خپل تباہ کی یا الله یا الله دا اتحادیان په خپل تباہ کی ا يا اتحاد يان پخبله تباكي يا الله تس نسكي يا الله الله شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزلهم اللهم كل المصلت عليهم كلابا من كلابك يا الله يا الله اللهم شتت شملهم اللهم لا على الارض من الكافرين ديارا يا الله لا تذر على الارض منهم احدا يا الله یا الله تاس نس کی تاس نس یا الله ما زلزلهم ربنا تمس على اموالهم مشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب البین یا الله تباو و بربادی کی یا الله چه دلت سوک ظلم کئ او پختل ظلم پوری چمنګه ظلم کا و بیان ظلم کئ یا الله یا الله دے اسلام خلاف کئ او یا الله دے انسانیت خلاف کئ یا الله تباو و بربادی کی یا الله ظالمان په خپل مینسې پ یو بان د اړم کې په ظول چې اتفاق کی دا اتفاق کوله ت ننس کې یا الله چې سووکې مرسته ک یا الله تا یا الله مخکې سوری حود کدوی فستا کومون نار تا یا الله ذب دنیا کې نو یا ال دنیا ک دا ظالمان ونی چېڅوک په ظلم کې د او بل مرسته کوئي او پو چې داظلم کو مینابد پکیې یاله تبا او بربا کې تباو بر با کې یا الله تباو بر با کې۔ فَنُجِّي مَن نَّشَاءُ فَاسْنِجَا دَوْر کَمَنگا چاتا پس فَاسْنِجَا دَوْر کَمَنگا چاتا نِجَا دَوْر کَمَنگا چاتا چ قاوش پز او نو واپس کېږي یا صاحب زمنګا د کوم مجرمان نا لقد کان فی قصصین تحقیق سرا دې په دې بیان د دې انبیاء کې عبرته لئول الالباب د پاره د خوندانو داکل ما کان حدیث یفترأ صدق القرآن <تصفح> نہ دا بیانو یا نہ دے دا قران خبرہ یفتر اچ جوڑ کلے شے دا د جانا ولکن تصدیق الذی بین دے لیکن دا تصدیق تصدیق دے دا آ سوچ مختی دی دا دینا او تفصیل دے ہر یوشی ضروری واہ یا تفصیل دے دا ہر یوشی داकायد او هدایت او رحمت د پاره دا کوم پار يو مينو نا چی غي ایمان راړي چی مان راړي نو دا غي د پاره هدایت ته <تصف> صورت کې حالت تشبيه ور کوله د نبي عليه صلوات والسلام د يوسف عليه السلام سره چه حالو کا قال يوسف او ديار له حالات ذکر کېدل پيوسف عليه السلام باندې سورت ممتاز او په تفصیلی عاقید یوسف علی السلام باندې سورت ممتاز او د بادشاہ په خوب باندې سورت ممتاز او د قیدیان په خوب باندې سورت ممتاز او د خزو په مکر باندې چې خزو مکر ډیر زیات دی سورت ممتاز او په دی باندې په دی باندې چې د ماکر او د یوسف علی السلام درونو دماکر اجڑا نو کلا کلا بادام دمکر کر دجلا بمی پدے صورت ممتاز ہو صورت ممتاز ہو د بادشاہ پ پیمانے باندي سوا علیکو دارنگے صورت ممتاز ہو پدے وان دے چاگا طاقت ورے سربے او دارنگے کمزور غاگانو خوب پاگے پ بیان باندي صورت ممتاز دارنګي سورت ممتازو پدې باندې يوسف عليه السلام مين حفيظ عليم سورت ممتازو پدې باندې چې يوسف عليه السلام طلار ځان سرا پتاخ باندې کینو لره پتاخ د بادشاہي باندې پدې ممتازو سورت ممتازو بیان د قميص د السلام باندې سورت ممتازو پدی باندې چې دیا کو باندې صلی الله تعالی تعبیر د خوب چې یوسف علیه السلام لیدلو دا غینه مننه چې دا رونو تا نه بیانې دا ممتازو دارنګي صورت ممتازو شه سیاسي بصیرت الله حضرت يوسف عليه السلام لورکلو سیاست ګراشنا چې د دې زماني سیاست ته واخلې ا سياست وای اصلاح د فساد تا. دا د فساد اصلاح فارې باندې يوسف عليه السلام ډېر خپوي دا اوسنه سیاست په فساد د اصلاح ته وای فساد د اصلاح لا تفسدو فلارد به د اصلاح يا سوره ممتازو په دې باندې چې اغا وزير ګرځیدلو يوسف عليه السلام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 تلک آیات الكتاب والذی ادنزل الیک من ربک الحق ولیکن اکثر الناس لا يعلمون سور راد مدنی سورت تی ترتیب قرآن کریم کی دیار لسم لمبر دی پس ده سوره یوسف نا او ترطیب ده نصول کی شپگ نوی ده چیانوی لنبار پس ده سوره محمد نا ارابد ده ما قبل سورت ده سوره یوسف سراب گنو جوب آنده ده یاو داغین ادا چھ سورہ ہود او سورہ یوسف کے مسئلہ توحید ثابت شوا پہ دلائل عقلیہ او نقلیہ سرا نسورہ راعت کے پدے مسئلہ باندے تفریدا چھ لہو دعوت الحق دارنگ سورہ یوسف کے نفید شرک فی العلم و کی ګور حضرت یعقوب علیه السلام د خپل زوی د اعلی خبر نو نو سوره رات کې بامو وای چال علم الغیب والشادہ عالم پار پټ زمنګ او پر سرګن باندي ادب ذات د باری تعالی دے دارنګې سوره یوسف شروع په ترغیب الی القرآن او ختم هم په ترغیب الی القرآن نو سوره یراث هم شروع کیږي په ترغیب الی القرآن دارین غدا دواصل سنت نه په صورتو مقطعات باندې شروع دي دیو جناوار پسه را له دارنګي سورې ود او سورې يوسف کې مساله توحيد ذکر شوا بدلائل نو سورې رات کې ده مساله ده توحید اغا مثال ذکر کئی شردی مثال سره دعوات سورت دعوات سورت آغا ذکر کئی ایات سوارلسم کے لهو دعوت الحق حق بلنا صرف او صرف دا اللہ دا بلنا رشتیہ الله اللہ بلنا دا بل چا تا بچغی نوی ما سوا دا اللہ نا چتاسو تا چغی دا ائی مثال ویدہ سے دے لکا ابو توائی چرا شاو زما خلی تراؤ رسا او ما سے وعدہ اللہ نہ بل چھ تا چھ گا دا چھگا د کوفر دا او دا سڑے کافر دی چھگا تا بغیر دس باب را رحمت شاہ خلاصہ در صورت آدات صورت کش پک بابو ندی اول باب اور وعم لام بار آیات ا دے او پدی کی دار ذکر کئی چھ خالق لکل شین ہو اللہ خالق دار یوشی آ اللہ دے او پدی ذکر کئی دویم باب آد آیات لام بار اتم نہ د سوار ل پورے او پای کدا ذکر کوي چې عالم بکل کل شین هو الله او درين بابو د پین ځل سم تر پین ځشتمه پوري او پای کدا ذکر کوي چې موجود لکل شین هو الله داهار شي موجود چې آیوت سجدہ کوي نو هغه الله دې بیا سالورم بابا د آیات لمبارش پګښتم نا تر 34 پورې دوازدې شم پورې او په دې کې دال ذکر کای چې رازق لکل شین هو الله دارشی روزی رسان ا الله ر بل سوق نشتا دارانګې دین زم بابا ذکر کوي آیات نمبر 33 نات آیات نمبر 33 پورې اي که دا ذکر کوي چې القائم علا کل شاین هو الله قائم پہاړو شی باندې اغه الله دے مش باب ذکر کوي د آیات نمبر 38 نات ارخی د اخې د سورته پورې او کې کے یہ اصول سوالونو دفعی ہے جوابات کئی او اغیر دفع کئی اغیر جوابات چه کم واردیگی پا مسئلہ دلہو دعوت الحق بننی او صورت کی چه سمرا دلائل دی نو اغیر ٹول را جمع کی یا الله رب ل عزت د پاره بلنه رښتیا انور چاته بچ غانه و نه اول باب او پدې کې دا مصلاچ خالق لکل شین هو الله الف لام می <مي> مرا الله عالم بموراديه يا بازي اولماي کرامانا کوي انا الله عالم وارى ده الف نه مراد انا ده لام نه مراد الله ده میم نه مراد عالم او ده را نه مراد ارى ذل يوم فويگم او وينم تماما نشوا يعني تا تابير تِلک آیاتُ الکتاب دغه آیاتونه دا دې آیا کتاب مفسرین کرام ذکر کوي چې د دې مراد تِلک آیاتُ الکتاب دغه د سورۃ د آیاتونه مراد دغه سورۃ دی دې سورۃ آیاتونه اولذی انزل الیک من ربک د دې مراد صداقت د قران د مکمل قران الله اکبر یا ذا شتيل ک آیات الکتاب نا مراد قران اولذی انزل الیک من ربک الحق دکه تامیم شو مطلب دا چې قرانم شو او ادي شو وهیه خفی او وهیه جلی تِلک آیات الکتاب دادی آیاتونه د کتاب ولذی انزل الایکا من ربک الحق ولذی انقران چرالې گلې شوی د تاته یا هر هغه شې چرالې شوید شوی د تاته طرفه د فروردګر ستانه الحق بالکل صحیح ده لیکن اکثر د خلکونه لا یؤمنون ایمان نراڑی ولکن اکثر الناس لا یؤمنون <تصح> دای ایمان نراړي علامه ابن کثیر رحم الله عادي زای ک ذکر کوي لا یؤمنون و یکه قولی ه دا پشان د قول د باری تعالی دی چې وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین سوره یوسف کې وایوې جوما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنين کثار ذ خلکو ن ایمان نراړي اے ای ما هاذ البيان والجلاء والوضوح لايو من اکثر بما فيه من الشقاق والنع والعناد والنفاق سرل دي وزاحات او د بیاننا اکثر د دینا په اساس چې د قران کې دي ایمان نراړي اوله نراړي زګه چې دای کې عزت دی او عنایت دی دارنګه په دای کې خلاف د انتها تر د دیو جن دای ایمان نراړي الله الزی اوس دلیل عقلی عیلوی و برو ګور اسمان ته دا د پیدا کوله دی الله اللہ لزی دالا تلا آزاد پی رفا سم رفا سم واتی چی پوید پیدا کردی اسمانونا یا رفا سم واتی اوچد کردی اسمانونا بی غیر آمدن بغیر دستونونا تراؤنہا چیوینہ انتا سوائی لرا دو قول دی پا دی زائباندی یو قول دا لکی امام کرتا بی رحیم اللہم نکل کئی او داریں گے امام مداریکو چ یو کولدار چ اسمان اوچت ته خو بغیر دو استانونه اڑوست نشتا نه بغیر آمدن ترونه یو مطلب دا دویم مطلب دا اغه وای چ مطلب دا رے بغیر آمدن بغیر د دا داس ستونه چ تاسو اغه ونی مطلب دا اسانه پختو کې چ ست نشتا دی خو تاسو وې نه دا سه استن نشته چې تاسو وینئ نو ستن نشته ده خو امام خازن ا ذکر کوي قول اول چې ستن نشته ده ا صح ده او راجح ده ګور الله آسمان پیدا کوله ده نو چې اسمان پیدا کوله ده الله و د هر ځای مخالق هر شی مې د مخلوق لهو دعوت الحق بیا بلنه سرب دا غدا <تصف> بل چاته پایه کې و بیا आवाज نه کې سوم مس تا وا بیا قائم شواللار شي پارش باندې دې کې رد په اقتاب او عبدالان باندې و سخر شمس وال قمر دې کې رد په شرك بالکواكب باندې و سخروا تا وکړی دین ورا اوس په مېلارا کولوی اجرلی اجر لمصم ما دا ټول پټولار وان دی انې ټی مقرریتا یو دبیرل امره निजाम یوازې چلای یو دبیرل امره چلوی निजाम د کائناتو یکي اوازه یو يو دبیرل امره ای يقذی وحده والله ابن جریر معنا کوي निजामه کائنات یکي اوازه چلای تفصیل سره بیانوی بی آیاتونه لعلکم بلقاء ربکم تولقون خامہ خام حاجتا خا سو ملاقات در خپل باندې توقنون یقین او کئ چه پدې مو یقین راشي چه دا لهو دعوت الحق مصلا دا بالکل حق دا حق بیا بیاړه تا آیاتونه بیانې لهو دعوت الحق او ا دا زید ابن عامر اشعار پدی زایباندے علامہ ابن کثیر را نکړی دی چاغه زمانات د جاهلیت کې هم اغه دعوت د توحید چلو اشعار به وي اغه وګد اشعار دیغه وای وان تلذی من فضل من و رحمتن باست ال انصار رسول منادیا وقالت له فذهب وهارون فدعا الى الله فرعون الذي كان طاغيا واستد فضل الاحسان استد رحمتهم رباني دا چتا موسی علیہ الصلات والسلام تا اغا پرسترا ول گلا او <coughs> چتا او هارون د્વાړ لاړ شي او فرعون نه دعوته ور کوي فرعون الله تارا و بلې وقول هل انت سویت هذه بلا ودت بلا ودتن حتت ما اننت كما حتت استقلت كما او تاسو د્વાړ غته وای چتا دا اسمان بغیر دو میخونو تاټینګ کړه دې چه دا داغا سه خخ کوله بغیر صدر ارس نو لارده دا تاکڑی دی وقولال ایزا ما جنت اللیلو ها دیا ای بیاوت دویا وکولا لہو حل انت سوویتا وستاها منیران ایزا ما جنت اللیلو ها دیا بیاد دیدہ درمیان کی دا خیستا خیستا رنگانے چه کلش پا تک تورشی نو دا سپوگمائی کلے دا پاکی چارا خی جلدہ تا کڑی او بیا و ته دا وای وقول لهم ينبت الحبه في الصرا فتصبح فتصبح فيه الشعب يات الزرابيا يا يهت منه الشعب يهت الزرابيا وداد الخاركي دادانا سوغرا سرغندي داتا کڑی دي شاد خمزدار تیغراوباسی اوسو وَقُل لَّهُ مَن يُخْرِجُ الشَّمْسَ زَهْرَةً فَيُصْبِحُوهَا مَسْطًّا مِنَ الْأَرْضِ زَاهِيَةً وَتَوَالَدَتْ صَحَر نورسو کرا سرګندې دا تا کړي دي بیا تا وایا وَيُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّهُ فِي رُؤُوسِهِ فَفِيهِ زَكَاةٌ لِّمَن كَانَ وَاهِيًا او دا و تا چې د دین دا دانې دی په سر کې سوکراږي دا دانا سوق زرغونه کی اوه تا ته سوکراو خېجي وې پدې کی دا غا چا د پاره چا نصیحت قبلې لوی واز ده عمرو, عمرو بن نوفل بدا اشاروي او هغه به دعوت خلق له توحید ورکو او د اشار سره به خلق توحید ترابل نو آسمان بلا وتد بلا آمد اجه پیدا کړه ده الله پیدا کړه ده نو خالق لیکل شین هو الله او هو الذی دلیل عاقلی سفلی او یک رد په تمام مشرکین باندې او هو الزی دا الله تعالی ازته مد الارض چغوڑ او لازم کلا را جعل فیها او گر زولی فذیک رواسیاں او رواسیا خونا و انهار او نهرونا یا و اجر انهار او جاری... جاری کڑی د نهرونا و من کل سمرات او دار کس مونا جعل فیها گر زولی دی فیه فذیک زاو جاین سناین زاو جاین الله اکبر زو جاینې اقسام اسناینې دوا دوا دو یا زو جاینې جوړا کماس کم دوا کم دوا دو یو غشې لای وا هو تَلَى آزَا تَمَدَّ <الْأَرْضَة> چھو و هو الذی دل اللہ تعالی ازات مد الارض شغل اولاد از مکه لارو جالف یا غر زولی په دې کې راوسی غرونه و انهارا او نهرونا او د هر قسمه مونا جالف یا غر زولی په دې کې زو جاینه زو جاینه زو جاینس نه نه جوړا کم از کم دوا دوا یو غشل لیل النهاره پټوي پ را پر زبان نه په ده هر باندې دې دارنچ نظام دد کائنات خپل رازي زما آسمان او دارنګې دا نور او سپوږمۍ او زو شپه رازي دا په خپل رازي داسې نه دا رز او شپه د الله په اختیار کیري رات په دهریاو ان فی ذالکا بشک هم په دې کې لا آیات للقوم يتفکرون ها مها دلایل د وحدانیت دی د فاردان قوم يتفکرون چې غور او فکر کوي غور او فکر کوي په دې چې له هو داوااتولحقه چې دی ممسله ته سوچ وي او بیا د فار نو دی د لایلو باندېغا بیا غور او فکر چې شروع کی نو هغه پهې پوهږې چېوا کې له داواول الح ه بله ن سر بدله دا. وفي الارض قطعون دليل عقلي جوي وفي الارض قطعون او پا ديز مگا که قطعون وندون دي متجابرات نزده نزده وجناتون او باغون دي من آنا بندان گرونا وزرعون او بسم دي ونخيلون ونخيلون او کجور دي سنوانون جوڑي جوڑي سنوانون گوري گوري سنوانون سنوان يوموندوالا وغيرو سنوانين او دق یو منډ والا نه مختلفو منډونو والا یسقا بماءن دا سیال کې چوبکوله شی بماء واحد پ او بو یک یو قسم سره یو قسم او بو سره هغه او بشو او الله رب العزه آئے کې چې کم ده جداواله راسته ده او ټول طول تا یو دی واندونا طول یو دی نزدی نزدی دی باغونه پا کسا او با طول یو دی او باغونا صدر کجورو صدر انگورو صدی پس لنا او کجوری بیا سی یو مندوالا چه دی یو ز... مندنا مختلف دا سره سراو خیجی او صدا سی چه اغاب مختلف مندونوالاوی مند جدا جداوی او بشوی په یو کسم او بو باندی دی, دی وانو فزلو بانده او غرا کومنگا بازی دا دیلالا علا بازین فبازو نورو بانده او کولی فخواندونو کی گورا او بیو قسم دی لیکن خواندونات بازی د بازی خواند غراوی فبازو نورو بانده دا زمن کمال لی خالق لی کل او الله د هر چایا مخالق هر شیم دی مخلوق لهو دعوت الحق دار چایا مخالق هر شیم دے مخلوق لہو دعوت الحق و انتا انفی ذالکا بے شکا پا دیکھے ہا مخا دلائل دے توید دید پارا دا آقوم دلائل دید پارا دلائل دید توید دا پارا دا آقوم یا قلون چای عقل وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبُنْ قَوْلُهَا زَجَرْفُ مُنْكِرِينَ دَ قِيَامَتْ بَانْدِي وَإِنْ تَعْجَبْ اَوْكَ چَرِتَ عَجِبَ گَنِي وَهِنَادَ دَي فَعَجَبُنْ قَوْلُهُمْ نُو بَسْ وَاقِي عَجِبَ دَا وَهِنَادَ دَي اللہ اکبر اللہ ما ابن کثیر مانا کہی وَإِنْ تَعْجَبْ من اتخاذ المشرکینہ دارنگ حز ما قيت وتاج من اتخاز المشرركين ما لا يزُّهم وَلا يينف عليههً يا بدونونها ب معائقراره ب أن اللهه تعال خالقُ السماوات والأرضي وهو يزُّ وَ الله اکبر وای کچریته دا جی بغانی چې اور تر په دای اغه چاته आले هوای چې ضرر ور لنو ور کوي او اغه چاته आले هوای چا چې ول الحسن نفسان نشور کوله او سره دی دای د اقراروم کوي چې الله خالق دار, دار شی خالق الله ده zarar ور کون کې یا نفس ور کون کې دایو الله ده سره د دین دی دای د اقراروم کوي یو بیان شي کم ده شرک کئی او بیاهم دعوی چه غیر چه کم درا رسینو فعجبن قولوهم دا دای دعوی نا واقی چه تا عجیبه دا یادا فعجبن قولوهم فعجبن قولوهم فسعجبدا و نهند دای دا ایزا کنا ترابا آیا هر کلا و نه ای صدا دا ایزا کنا ترابا آیا هر کلا چ شومگا خار خار ان لفی خلق جنید آیا یوبا منگا پاپه دایش ناشنا کې نوو کې دای کدا دا وای چې منگا بیا قیامت کې ژوند کې ګدا خو بس دا وینا کدی دا دینا انکار کوي چې منگا خارشو نو بیاب آملا کیامت کې جوندی کیگو نو کدی دا تا وینا کئی نو واقی دا وینا دا دی آجیبه دا اولئک الذین دا کساندي کفروا بربہم چې انکارې کولې په خپل رب باندې یا انکارې کړې توحید درو فن او اولئک الاغلال او دا کساندي الاغلال چې توکنا په اعناقم بسټونو ده کېبوي او اولئک اصحاب النار او دا کساندي دوزخ یان هم فیها خالدون دای به همرش دای به پدې کې همرش او سيدون کې همرش بده جهنم کې او خلاصې به د جهنم ننی وما هم به خارجي نه من هلاک نور کې بیا راځي هميشه به د جهنم کې کف کافر آغا چاته وي چې هغه له دعوت الحق مثلا نه منې جهنم دا آغا چا دی چې له دعوت الحق مثلا نه منې چې حق بلنا د الله د پاره نه ویستان جلونکا بیازجرو ویستان جلونکا بی سیعه او زرغالی دتانا دی بی سیعه تکلیف لرا قبل الحسنا مخکی دا نیکینا یا مخکی دا مدافعاتنا لکا شیخ دا پنجپیر <coughs> رای مولا آغا با دا مانا کولا زما شیخ د ویسا آغا با درس کے وی شیخ دا پنجپیر باوی چې د حسنین مراد مدافعات ته او او ایمان او اعمال صالح دی مانا اللہ ایمان او اعمال صالح ندے کڑے او ایک عذاب رابان دیرا ولا مدافعات ہو ولا تیار کا کنا مدافعات ہوگا <تصفح> و قد خلت الان کہ حال دار تیر شوی من قبل هم ما کې د دېنا الماسولات قسمه قسمه زابونا و ان ربک لذو مغفرا او به شان رب ستخامه بخښشواله د الناس خلکو ته على ظلمهم سرد ظلم د دېنا آیات کریمه کې ظائرش کال رازي چې ظلم اطلاق او اکثر په شرک باندې کېږي او چې شرک سره بخي ندا نور زینو سرا تزاد رازي چو قرآن وائز شرک نماکم بلکہ قرآن وائز چاچ شرک کن اللہ رب العزت وائز جہنم زائد ہے و جنت پہ حرام دے او دل تاوائز بخم نیا خدا چے آیات خاص تے مومنین سرا او ظلم دون ظلمن مراد دے ہر ظلم ندے مراد چے ہر ظلم مراد دے زل... ظلم دون ظلمن ماند شرک نہ کم کم ظلمی نور سے زیادتی وغیرہ شوینو اللہ معاف کړي دا مطلب یا کشر کئ دیمه معنا او دیمه مقصد دا شرک کئم نو زیمعف کوم نو د معف کوم نمر د نه چې زی ار وخت به تاخیر تاخير فلعذاب ته تا اشاره ده اوس ولا عذاب نو کوم تاخیر ولا لكمه او اخیره کې بیراونيون زه قالک حدیث کې راځي ان الله لا یملی الظالم حتا اذا اخذه لم یفلته یاده سره د شرک نه امه قوم خو پشر د ایمان باندې چې ایمان په توحید باندې راړي او دا مساله به منی چې له دعوت الحق اوس شرک اینو نو اپ قومه ایمان دی دراړي د تو د مرغ نامه کې مخکي ایمان دراړي نو م اپیکم و ر کا او بشه کب ساله شدید د لطاب حه ساه ذااب وال دی یا کولو لاځنا کافرو اوي ا کسان کفرو چکو فریک د لوله نځ لا عليهې ر لی ن راليګلی شي پهبانې یو موجزه یولويا مجز د طرف دفلوردي ګارده دنا و موجزول نه راځ تے یار اور کونکي والے کله قوم ها دا او د پاراد هر یو قوم ها دا یو ہدایت کون کې دی یو دا معنا لکه مفسرین کرام یا خدا معنا چلې کل قومن هاد اے نبیون د هر یو قوم لپاره یو نبی وي یا دا منځه معنا مفسرین کینام ذکر کړي چې ال هادی هو الله هادی مراد دی دا کې هل له هر قوم ته ہدایت کون کې الله دے تا کار صرف انظار دے او انزار یادا چې عام شی لکل قومن هاد د هر یو قوم یو دای دی عام دی هغه حق ترابلی د باب کې دا masala ذکر کړه خالق لکل شاین هو الله د هر چا يم خالق هر شی د مخلوق لهو دعوت الحق اوس د باب او د کې دا masala چالم پارس زم الله اکبر عالم پهرس زم هر شی مې د معلوم له دعوت الحق د هر شي عالم زم پهار شیبان دے عالم زم اور شیما معلوم دے لہو دعوت الحق نو حق بل نصرب زما کا الله یعلم الله تعالی بو دے ما فسما نه تحمل کل ان ساش پور تک وی حراما دا و ما تغیز الارحم اګه او چوی یا کمیون ارحمونا و ما تزداد اګه زیاته وی درهیمونا رحم س زیاته نو گن اقوال پدیکے یا خدام چې مراد تنها هغه ته ده د اولاد ده چې هغه زیاتېږي زکه کله یو وی کله دو وی کله درې وی دویم کول دا چې جسد د بچی ته مراد ده هغه زیاتې راځي اتي و ما تسداد او هغه رو په رو باندې زیاتېږي دارنګې یاد او ما تسداد نه مراد دا داتې مدد ولادت ته مراد ده زکه کله ا کله مدد اغه چې کم نه اغا نه هم او پاگه باندې زیعتی کی زمنگ پنیز بانده ده امام سه پنیز رزی دوه و کال تام امام شافیس بوئی زیعت مدد ولادتو اغا تسلور تام رسی او امام مالک رحماللہی پنزو تام رسی پنزو تام رسی نو یا تینا دا مراد ده غا اقوال ده یا تداد دا بچو مراد ده یا نه جسد دا بچی مراد ده غز زیعتی او یا نه مراد دا چمو دد ویلا دتو پدی ہر سبان دے عالم الله او اس چ دی وی چھ یارا معلوم ہے نو اللہ بغیر د و عالم نے او دئی کہ بچے معلوم کی نو اعلی تو باندھی دی ما فوق الاسباب او ما تحت الاسباب دے کے فرق دے بلدا چ کم دی او سم سینے شے معلوم مولے اگ سے چ کم کم حق قوی لگدا دی اوئی کنا چھ پ دے رحم کے کم بچے دے دا نوطفی حرام نه دی او کدا حلال نه دی یا دا پد رحم کې بچې دی دا شقیقره او کساید دی یا دانګه نور داري متعلقات چرې دانش خودلې و کل شی او هر یو شی دی الله تعالی <تصفيق> دی الله تعالی <تصفيق> سره به مقدار په اندازې سره دی هر یو شی په یو خاص اندازې سره دی وهو عليم الغيب وشهر دا الله تعالی علم دی په پټو باندې هغه پټو چې زمونږ نه پټ دي الله نه پټ اغس عالم دے پاسا باندی چھپٹ دی زمانگا و یو عالم دے پخکاراو باندې الكبیر المطال الكبیر لو دے لوی المطال دیر او بالا دے سوا ام من کم برابر دیستا سنا من آغسوک اصر القولا چھپٹا کبیوینا لرا و من جہر بیو آغسوک چھ زور کی پزور اواز اوچا توی به په دیوې نه باندې وا هو مستغفر او ا غ سوق مستغفر چې په ټولن کې به ليله پښوا کې وا ساره بن او ټولن کې به نهاره درزه یا ساره بن ټولن کې په کوسو کې به نهاره درزه الله وای ز په دې ټول باندې عالم یما کده راځي شکر وان دي الله اکبر کده راځي شکر وان دي الله وای ز په باندې عالم کده شپې شکر او که پپٹھ وینا که او که پزورا بانده ټول الله اللہ تا برابر دی دا دراز دوش پی او د پٹھا او دو پزورا دا وینا کې فرقونه د مخلوق ته دی خالق ته د ارص برابر دی معنا پارس عالم نوخه عالم پارس زم ارشه می د معلوم له دعوت الحق بیا بل نو ولي غته نه کې چې پارس عالم دے نو جوڑے داریک والی نوائے دا دی نو شپارسان سل جوړه ډایرک ولي نه وای له موقباتن د دې الله تعالی لپاره موقباتن په رادار دی پرشته ممبای نه یا د هغه مخکې د دین سناو مومن خلفی او رستو د انسان نه یا حفظو نه من امر الله حفاظت کید انسان په د الله تعالی باندې ان الله الله اکبر یو حدیث کی رازی چې الله رب العزه د یو انسان سره دومره پرشته مقرره غی لکه 160 پرشته د یو انسان سره رازی 160 او داد د انسان چ کمندونو محافظينه وي او مفسرين کرام دلته ذکر کړي چې دا پارښتې د شپې ځان لوي او درزه ځان لوي لکه څنګه چې حفظت الاعمال دي چې یو خيتر رب تناستوي او یو غس تر رب تناستوي او خيتر رب ته چې کمناستوي هغه او کیلې کی غس تر رب تناستوي یا بدایلې کی دا درزه جداوي او د شپې جداوي نو داننګې د شپې چوکیداران چې غاې د شيطانانو نه د انسان حفاظت کوي اغه جداوي او درزه جداوي دا کاله چې د شپې غره اوخي دي اسمان ته درزه را کوزې شي او کاله چې درزه غوخي دي د شپې غره را کوزې شي لهو معقباته من بین یديه و من خلفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم دا دا پر سوال چې پریشتي مقرری د حفاظت د نو بیا کله کله شیطانان zarar والے را او بیا داسې نقصانات والے کوي نو الله رب العز دا جواب کئ ان الله لا یغیرو بشک الله تعالی نه بدلوی ما اغه نعمتو به قوم چپ یو قوم باندې وی یا اغه امنو هاغه حالته امنو نه بدلای چپ یو قوم باندې وی حتا تر دی پوری یو غیرو چ دی بدل کی ما اغه احکام یما عقیدہ به انفسم زلونو دو دایکو کله دای, کل دای عقیدت فری دینو الله رب العز ته حفاظت واخلی او بیا شیطانان اغه zarar رسې او دا یاد ساح چې کم ځای کې پرت کم ځای کې لکه شیطانان هغه کورونو کې اکثر ډیر وي چې کم کوروو کې شرکیا ډیروي دا یاد ساويشیطان زایه ډیرر بلکې سفاارې ویت کې راځي حديث کې را ځي چېدی اکثر ګنده ځایونو کې خوشحالهګنده ځایونو کې لکه د هغې ګنده ځایو نه یو چې کمدنو د انسان پوځام ده د دغه غجله ډیره زیاته خو خ د او دې کې چې کوم نه ناش دې و دې نه حدیث کې امر راځي چې کله سار پاسه نو درې پېره پوزا کوب او او درې پېره عاشم کوي زګه دا د شیطان جال ده نو چې کوم ځای کې ګندګي سور ډېري د ظاهري ګندګي چې سپای نه او د انفي دې ګندګي او د اعمالو ګندګي نبي اعظم ځايته شیطانان ډېر راځي او نقصان ډېر کوي اکثره دا شی وي او موه هد انسان لا شیطان خپل نشیراط لې وا اذا اراد الله هر کله چې راډاو کې الله تعالی به قوم په یو قوم باندې سوند فلارد له پس نشت نهاب په ځایده پسې له ددي دپاره یعنی واپس کوونکې له ددي عذااب دفاره و ما له هم مندون یو نبي د دفاره مندونې هما سوارهدي الله نامې هوله سوک بچ کوونکېوایم پار الله دی بچ کوون کې سوکشتنا نوله دا الحق هوله زی دله تا لاذا یوریکومل برقا چې خ تا برخنا خاوف دفااره د یارهلو توما پیدا کوی غور یزدرانا اوبو والا بارانوالا ویو سب بحران رادو او تسبیب بیانوی ارادو اگلزار بحمدی پس تاینی در افخ پل باننی الله اکبر یا تینا مراد دا چه دا نفس راد دا اگلزار دا اسمان دام تسبیب یا مراد تینا پرشتی دی یا سامعین در راد تی مراد دی چه سامعین در راد چه کم خلق awa waawri no ghayda allah tasbih ya والملائکه من خیفته او تشبی بیا نه فرشتي من خیفته د وجدي یری د دی الله نا او را لگی تندرو نا فیسیب رسوی به دې لرمن هغه چا ته خو خېشی واهم یجادلون فی او حال دارې چ دی باس مواسه کوي په توحید د باری کې او دا الله صحتا له دعوت الحق ها خاص د یود دی الله د فردا له دعوت الحق. خاص د دې الله د پاره بل نه درشتیا ولذینا یدون منذنی آکسان چې بلی ما سیواره د الله تعالی نه لا استجیبون لهم بشاین قبول ته شو کولای د دې د پاره غفدا yana بشاین په ضربه ریو شیبند الا کا با ستی کفایه پشان د دی دی الله الله ولذینا یدون منذنی آکسان آګه سان چې بلی دا مخلوق مې سم ما سوار دی الله تعالی نه دا ما سوار دی الله تعالی نه چې قبول تیا نش کولای د دې د دا نه دی مگر الله اکبر کباستکفه پشان دا موږ دونکو دلا سنو الالمای ابو طالب یاب لو غفاو دغه پارا چر اور رسید خلله دتا و ما هو بے بالغه او نو دی غار رسیدونکو خلله دتا و ما دع اول کافری نا الا فی ظلال او ندا چغاد کافران الا فی ظلال مگر په گمرائی کې مگر بیکارا ډیر بیکاردا بعض مفسرین دغه یې په اړه دا شر او باسي وایي لا استجیبون له لهم بشئن استجابتن الا کستجابۃ الماء من بسط الیه یدو بار کیف آسان معنا دا او واځه مطلب پښتو کې دا چې دا مشرک مثال دا شیدي چ غیر اللہ وے راو رسے راو رسے اوغا تا چغ وے وای را ما دچے نو ددی دا مثال داسه دے لکه او سڑے دو بو پګاڑ باندناسته بو تو وای زما خلی تراشی زما خلی او بسنگ د خلیتا نارازی نو دارنګ آ غیر اللہ ددم داد نہ شرارسے دے او ګور ال کافر ورتوی چد دا لاحو دعوت الحق د مسالینا منکر شنوای ال کافر و ما دعاء ال کافرین الا فی واللہ دزاینا دریم بابا په دې کې داما سلا ذکر کوي چې ساج مزجود لکل شین هو الله د هر چا يم مزجود هر شی مې ساجد لهو داواتل حقا هر یو شی ساجد دی دا هاری اوشی سجدہ ما دا پارا دا والیلہی از او خانس دی اللہ تعالی دا پارا سجدہ کہ یہاں سوک چپس مانونو کہ وہاں او چپس مکہ کی دی تو آو تو آو, آو کرہا پا اختیار سارا و پناچاری سارا و ازوی لعلوم دوی وی معنی سے او سوری دی یعنی سجدہ کبھی سوری دی دی دوی دو والاسوال سبا او بیگا سبا او بیگا یعنی دا سوری د دای یعنی اراز او جواهر ټول د الله د پارسدکې سبا او بیگا او غوری کګی ګیرا کګی د الله تطابیدار الله هو الله قل مر رب السماوات قل مر رب السماوات والارض هو یا سمرا دلایل سوګ د رب د اسمانونو او د سمکه هو یا چې الله Allah, الله قل لله ما انا ده هر چایب مربی هر شی ده مربوب له داوت الحق قل افتخذتم من دوني وایا ایتاس جوړکړی ما سوار دی الله تعالی نا اولیاء دوستان لا یملکونا چه مالکانه دی غید له خپل ده پانه د خپل ځن نه فاده نهیره سوالو ولا ذره او ند تکلیف لرقولو د تکلیف لرقولو مالکانه دی ها ها ده هر چایم مالک ق هر شی مه د مملوک له دعوت الحق قل هل يستبل اعمى وګوراکنه کلا و تړون و یړون کافر وای کلا یو کلا بل دلتا چې څا مسله له دعوت الحق نه ده مانی مخ کی دعوت الحق نو پسیو ما دوال کافرینا ال سوره فاتھر کې وطم مشرک واي سوره فاتھر کې براشي آیات لمر سو الله سم کې وای مو مشرک دي نو احقاب کې ورته واي ازل غټ گمراه غټ گمراه غد غمران دل تا وتوی ال اعما لونده د له دعوت الحق مثلا نمنې قول هل یستمل اعما وایا آیا برابر دی غړوند ول بسویرول دونکو اعما دستوي ظلمات او او وایا چې آیا برابر دی اغه تیاره او رڼا jane جالو الله ګوره مثال د موحد او د مشرک موحد داسې لکه بسویرل دونکو مشرک داسې ال اعما لونده لوند نو مثال د توحید د شرک از ظلمات نور توحید اغا نور ده نور او شرک از ظلمات یا ریدیا برابر دی چره نا ام جلال الله اياك غير زوالد د الله تعالی لپاره شریکانو خلق آیا پیدا کړې دي هغه خلق او پیدا کړې دي په خلق کخل کې پښانې پیدائش د الله فاتشابه هل خلق او چ متشابه شوي دي گډ وډ شوي دي هغه پیدائش ده عليهم پدوي باندې قل او ايا اللهو خالق كل شی الله تعالی پیداونکې پیدا کوونکې داري او شيده او د الله تعالی يک يودې القهار غالب اللہ واللہ پا هر چای مقهار ارشه میده مقهور لہو دعوت الحق انزل من سما را و روی من سماید برنا ما ان بران فسالت او دیتن بی قدرها پس روانی شکندی او دیتن اغا کندی بی قدرها پندازی خپلی سرا پس پورتکی اصیل سیلا بزبدا رابیا اغا زگ اوچت شوی ومی ما یو اول مثال ذکر کئی گونا وی اللہ بارانو اللہ باران راوری او آغا باران را شی اغا دوڑا وغیرہ اغا عرص چی اغا دوڑا اغا ختم شی خو سیلابون راشی. او سیلابون چی کم دے اغا زگ اوچت کی اللہ اکبر او دویم مثال و مما قدونا او ممات آسنا یونقیدونا چبل بلوی گرموی دا خلق علیه پاغیبان بلوی یا گرموی دا خلق علیه پاغیبان اور یا گرموی پاغیبان دے فننا رے پا اور کے ابتغاد پارا دلتاولو حلیتن دکالو او مطا د سامان زبادو مثلوو زگ دے پا مثل دے دا در سمی دا اصل کې دفع دیو سوال دا غی امسیلہ ذکر کئی <coughs> جواب په مثالونو کې چې دای داوه کدا مشرکان په کان یو دا شرک خراب شوه نو دا مشرکان دومره ډیر والی دي نو جواب ګوره یو دا مثال چې کچاره دا ډیر والی د حق دلیل و چې دا ډیر والی دي نو بیا په کار دے چوبه بهتري نشي دوه زګ بهتر شي لکه سمندر کې زګ ډیر سراشي سرلا <coughs> الله اکبر نبي اپا کار دی چې هغه به